Fától fáig. A három barát beérkezett a korábról ismert állomásra. Máskor nem szokta a bemondó, de valamiért talán különlegesnek érezte az alkalmat. Szegletfa, ismételte háromszor, majd folytatta. Vonat indul a második vágányról nagy falva felé. A köztes megállókat unhatta felsorolni a mikrofonnál ülő, mert ezt éppen elégnek találtak közölni. Leugrottak. Bizonyos társaságban, húsz éves kor alatt nem szokás tépcsőt járni. Még ott égtelenkedett arcukon a végigpoénkodott út túlzott derüje, majd neki komorodtak. Az a fölösleges, negyven percen át tartó vidámság is egy meghatározhatatlan, oda nem illő, alig ismert érzéssel rotyogott egy fazékban. Ott már nem lehetett tovább elzárkózni a valóságtól, rá kellett kérdezni az útvonalra. Meg is tették. Az első befelé igyekvőtől érdeklődtek, merre is laknak vándorék. Tulajdonképpen akkor sújtott beléjük a helyzet keserve, amikor a kérdezett illető zokogni kezdett. Nem tudott megszólalni, csak egy irányt mutatott, amiből arra következtettek, hogy kiutasítja őket a helységből. Végigmutatott a másik irányból érkező folyócskán a rétre. Nem kérdezősködtek tovább, lehetetlen volt félreérteni az értést. A derűből elpárolgott az utolsó idegen kocka is, és torkukba kvártéhozta magát egy rugalmatlan gombóc. Önmaguk számára is érthetetlen volt, hogy miért teszik, de elindultak kifelé a településből. Pedig ismerték a környéket, tudták, hogy egy félúton oda rendelt, romos bakterházon kívül arra nem találhatnak semmit. Talán már nincs is a háznál. Ilyen gyorsan mennének a dolgok? Elkéstek? Vagy félreértették, amit mondtak? Nem egészen összefüggő menetosztlopba ütköztek. Egy pallónál valamivel szélesebb hidacskán keltek át. Vándorékhoz mennénk. Jöjjenek utánunk, mondta fátyolos hangon egy feketeken berejtőzött nő. Ismerték Istvánt, Elég jó barátok voltunk, suttogta a legidősebb. Olyan sportás félék. Bár ezt félve mondom, mert ő volt a legjobb. Láttam már végigfutni 30 kilométert, és utána, ha kellett volna, még harmincat megtesz. Nem félreértés ez az egész? Az a baj, hogy nem. Kislány, a már nem viccelődő, mosolyogni sem tudó dermedt arcó Angélához, várjon még a könnyekkel. Ezzel mit akar mondani? Csak annyit, hamarosan eljön az a pillanat, amikor a csapot megnyitják. Tudja, voltam néhány ilyen helyen, de most nem csak a szívem szorul össze, hanem félek. Lám, milyen önzőek vagyunk, mi túlélők. Azon jár a fejem, milyen rossz lesz nekem a lelkisérülés, pedig gondoljanak a család helyzetébe. Én azt teszem, szólt a háromformeres, korban középső tagja. Szerintem harcba vihették, valami titkos akcióba, azt hallottuk, hogy nem is tudom, sokkal egyszerűbb és mégis rettentően bonyolult a helyzet. Vasárnap látogatta meg az édesapja. Három napja igen derűsen jött el. Ő nagyobb férfit akart faragni a fiából, nem vette észre, hogy mennyire az. Lágy szívével is keményebb nála, mert Lajos bácsi nagyon keménynek képzeli magát. Gyerekkorom óta ismerem, tudom, hogy játsz az egészet, és azt is, hogy fián akarta behajtani saját töttyögő Nem tudom, mennyire közelről ismerték Istvánt, de ez a fiú egyszerre volt jószívű és férfi. Van az a mondás, ha férfi vagy, légy férfi kékerdőben, zöldfák között is. A csajkája veszett el egy hadgyakorlaton, ami talán annyiba kerülhet, mint egy ócska tányér. Azonnal fizetni kellett volna, de az öreg, nem tudom másképpen hívni, a maga szikárságával mosolyogva utasította el. Felnőtt rendes ember rendezze dolgait! El tudják képzelni? Az egész nem került volna egy félnapi bérébe sem. Mire leszállt a vonatról, már sírva várta lelkem Juliska. Szegény nem tudott románul, de vannak olyan szabak, amelyeket nem nagyon lehet félreérteni. Sándor elolvasta, összegyűrte és a földhöz vágta. Ezek hülyék, pár órája beszéltem vele. Az asszony felvette a papírt, szétnyitotta, kisimította és visszanyomta a kezébe. Ha már ilyen nagyon megnyugodtál, fordítsd le nekem, légy szíves! Azt írják, hogy hősi halált, vagy mit tudom én, mit szenvedett a fiunk. Én se értem szóról-szóra. No, ekkor a hazafelé vezető úton, Juliska valahogy kiszedte belőle azt, amit az előbb meséltem. Telefonáltak, táviratoztak, és minduntalan azt kapták vissza, ami a papíron állt. Közeledünk. Igen, látom, a házig nem biztos, hogy el lehet jutni. Valószínűleg csak a környékére, de az udvarba semmiképpen. Ahogy közeledtek, a suttogás is elnémult. Olyanná vált minden, mint a megkövült emberek gyülekezete. A ház körül, az utcában tömeg állt fegyelmezetten. Látszat fegyelem volt az csupán, egyeseknek az arca remegett, mások szeméből potyogott a könny. Az udvarba nem mondanám, hogy képtelenség volt bejutni, de csak szó szerinti tülekedés árán. A teraszon három különböző egyenruhás, láthatóan igen magas rangú tiszt sem fordált jobbra-balra. Igen kellemetlenül érezték magukat. A katonai egyenruha nem feltétlenül jelzi a szív hiányát, viszont ha utasítást, pontosabban parancsot kaptak valamire, esetleg ők maguk adták ki azt. A szabályzat értelmében végre kell hajtani és hajtatni. Egy darabig a végtisztesség megadása nem ütközött képzelhetetlen nehézségekbe, míg nem egy velőtrázó sikoly szakította fel a csendet, és ez a sikoly folyamatos zokogásba, jaj veszékelésbe torkollott. Rögtön lehetett tudni ki a hölgy, senki nem értetlenkedett. Bizony, István édesanyja volt ő. A milicistát bárki azonosíthatta, az egyenruhák színeit és a rendfokozatokat nem ismerők csak annyit láthattak, hogy a másik kettő, ha tehetné, elsüllyedne szégyenében, amikor határozott katonásan, mert muszáj, a csendbe kénytelen dörögni. Nem lehet! Az anya két kezével döngette a szeguritát és ezredes vállapját, pedig alig érte el. Az óvatosan megfogta kezeit és leemelte. Nem magáról, hanem arról az uniformisról, ami valamit képviselt. Ki tudja, fiatalon talán nem is tudta, hová keveredik. Bár az a három óriási csillag elég komoly előmenetelt feltételezett. Nem lehet, asszonyom, mondta szinte suttogva az zöld legyenruhás, milyen érdekes, ugyancsak ezredes. A parancsnoka lehetett. Valószínűleg nem örömükben mentek a nekik is kellemetlen eseményre. Egy katonai egységben rendkívül kellemetlen minden haláleset, de ez itt nem a kaszárnya volt. Az asszony két öklével püfölte a tíz aki leszegett fejjel óriásikat katnyált. Talán még a szeme is bepárásodott, amikor három sor katonáját berendelte a szobába. Akkor még háztól temettek, és Istvánt az egyik helyiségében rabatalozták fel. Nem lehet kinyitni. Ezt a három szót morzsolta a szerencsétlen parancs végrehajtóknak, akik előzetesen díszőrök lettek volna, fegyverrel tisztelgéssel és a katonai szabályokkal járó tiszteletadással. A három oda keveredett egyszerre némult el és kövült meg. Ha az arcizmokban és zsigerekben remegő tömeggel együtt nem ilyen körülmények közé kerülnek, meglincselik a minden bizonyal nem gonoszkodókat. Van olyan ember, aki képes halott hozzátartozóját, főként gyermekét, egy az figyelni. Tudni, hogy ott van, és mégsem az igazi 30 fokon túli kánikula volt, amikor az emberek kortól függetlenül legszívesebben vízközelben, strandon vagy folyóparton érzik jó magukat, ahol bármikor hűsölhetnek. Igen, egyre határozottabban lehetett érezni István anyagi jelenlétét, és egyre inkább érthetőbbnek látszott a fegyveres testületek döntése. Ki tudja hány napon át és milyen körülmények között tartották szegényt, s lehet, hogy az a vidám, erőtől duzzadó fiatal, ítélő képességét elveszítve sorozatlövésre állította a billentyűt. A raktáron nem sorakoztak külön temetési ruhák, sőt, az egység logisztikai őrmesterének kellemetlen pillanatokat nyújthatott a tönkretett egyenruha. Miféle cinizmus? Remélem, ilyesmi meg sem történt de hogy szemektől elfedve ugyanabban a kiképző felszerelésben nyugodt, amiben végrehajtotta végzetes tettét, az szinte százalékban biztos. Nem beszéltek össze, de az odaérkezett három barát, két fiú és egy lány, lassan elkezdett hátrálni, és egy útkereszteződéssel odébb álltak meg, ahol suttogva megpróbálták átbeszélni az egészet. Olyan mértékben felzaklatta a lelkiállapotukat a tapasztalás, hogy még egy évtized múlva is felfelkiáltottak. Az okogás, ordítás szűnni nem akart, úgy érezték szétrepül a fejük, és a szívük átszakad. A pap alig tudta elmondani a kegyelet szavait anélkül, hogy ölbe ne vegye és simogassa az anyát. Végül is Isten rendelése szerint élünk. Az élet eleje és vége nem a mi dolgunk. Folyamatosan hangsúlyozta, hogy ugyan feltehetően öngyilkosság történt, de számtalan más lehetőség is maradt, hiszen csupán hivatalos szervek jelentéseire lehet támaszkodni. Megemelem a kalapomat a körzeti megbízott előtt, aki tökéletesen bírta a magyar nyelvet, és feladatául rótták rá, hogy jegyzőkönyvben továbbítsa a kegyeleti beszédek szövegének esetleges rendszerellenes részeit. Ezek szerint nem tette, mert az ott beszélők közül senkinek nem lett semmi baja. Az apa tartotta magát az utolsó pillanatig, amikor épp a gyászkocsira akarták feltenni a koporsót. A katonák tisztelektek, és a feltehetően parancsnokuk utasította embereit, hogy vigyék kezükben. Ekkor telt be vándor pohara, addig bírta a bivaj tekintetű férfiasságot. Leült az udvar közepén, és elkezdett himbározni előre-hátra. Két katona megpróbált a lábra állítani, de odéptolta őket. Aztán felpattant, és a tűzér ezredes elé állt. Na ide figyeljen! Küldök maguknak ezer, de ha akarja, tíz vagy százezer csajkát! Csak adják vissza a fiamat. Itt van, vándor. Ennél közelebb már nem is lehetne magához. Álljon díszőséget neki, mint egy igazi katona, mert ugye maga is szolgált valamikor. Katonák, koporsóhoz! Kegyelettel emeljék! Ilyen parancsokat soha nem hallott, rögtön őket. Elölment a cifra, feketére faragott, mégis borzasztóan taszító gyászkocsi, mögötte két-két oldalról két katona vitte Istvánt. Előttük a parancsnok menetelt, a koporsó mögött pedig a feleségét is magára hagyva vándor. Már nem lehetett tudni, hogy parancsot teljesít vagy bekattant, mert a lábait nem csapta ugyan a földhöz, de díszlépésben követte a fiát. Mögötte a pap támogatta Juliskát, őket a körzeti megbízott, illetve szekulitát és tiszt követte. Nem egymás mellett mentek, mert még a rendőrhadnagy sem mert volna csak úgy mellé állni. Az a három fiatal úgy érezte, jobban tették volna, ha nem jönnek. Nem képzeltek ekkora és ilyen furcsa drámaiságot. Úgy gondolták, egy jó haver, jó sportás. Annyit minimum megérdemel, hogy oda menjenek, aztán majd csörögnek egyet, vagy mégsem. A temető Kovácsoltvas kapujánál tovább nem bírtak menni, Távolról figyelték az eseményeket. Az öreg már egyértelműen elveszítette ítélő képességét. A férfiak általában nem sírnak kifelé, lehet, ő befelé sem sírt, de ami tudott, minden összeroppant az irányíthatók közül benne. Fontosnak érezte, hogy átvegye a parancsnokságot. Fegyvert lábhoz, cél, tűz, csajka, csajka, csajka! És nem akarta abbahagyni. A katonák sem tudták, mit csináljanak, de az egyenruhás parancsnokok, a pap és a nép sem. Csak nézték, amint egy ember valamit nagyon sajnál. Az a baj, ott, akkor senki nem tudta eldönteni, hogy a gyermekét vagy önmagát. A búcsúztató beszéd közben is folytatta. Csajka! Vigyázz! Hátra arc! Feküdj! Csajka! Fel! Csajka! Az idegek fellobbantak a hangjára, mint ismételgette. Ahhoz hasonló traumával még senki nem ment végtisztesség után haza. Azok, akik csak hírből ismerték, vagy köszönő viszonyban voltak vele, hetekig nyugtalankodtak és felfelrettentek álmokból hidegverítékben. Hát mi történt itt tulajdonképpen? Az ifjak autóstoppal hagyták el a helyszínt, és a városig hallgattak. Mikor leszálltak, a legidősebb megszólalt. Micsoda csajka rendszer! Ha nem ússzuk át háromszor hosszában a köröst, megiszom egy ládasört. Hosszában nem lehet öreg, csak keresztben. Ma nem iszom egy kortyot sem, de akkor is átúszom végkimerülésig, mert még eltalálom felejteni a mai napot. Nem erre a rémségre, hanem Istvánra szeretnék egy életen át emlékezni. Jól van, na, essünk neki, kotorjuk ki a köröst. És aznap izom vagy inszakadásig majdnem éjfélig úsztak. Remegő lábizmokkal értek haza, de Istvánt, aki ki tudja, hová jutott és hogyan, a mai napig nem felejtették el.